Wanafsin aladama wasiyahulillah. Hafunallah, dan yamal wakil, yamal maula, dan yamal nasir. Ya mualim ibrahim, man hikmat aglimin. Allahumma salli wa sallim ala syyirina Muhammad wa ala alihi wasahibhi wa barik wa sallim. Salamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Baca semua Bismillahirrahmanirrahim Ilahi anta maqshudi waridaka ma qalbi Ilahi anta maqsudi Waridaka maqlubi Ilahi anta maqsudi Waridaka maqlubi Tuhanku kepadamu maksud pengajianku dan hanya keridaan-Mu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu tujuan kehidupanku Dan hanya keridaan-Mu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu maksud tujuanku. Dan hanya keridaan-Mu yang aku tuntut. A'uzu bilaah min al-shaytan al-rajim. Bismillahirohmanirohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassallatussalam waala aishrafil ambiyain walmurssalin. Sajirina Muhammad waala alihi waashabihi adhima'in. Allahu maftah aina. Hikmat kawun sur aina. Min kaza'in rahmatika ya rahma rahimin amba bagnub. Qal Allahu taala fi kitab al-aziz. A'uzu bilaah min al-shaytan al Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhana rabbil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Pertamanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebanyak-banyak kesyukuran hanya semata dengan limpahan karunia kehendak dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang telah memberi kelapangan masa oleh dia kepada kita pada hari ini untuk berhimpun bersama-sama dalam satu majlis ilmu. <tuh> ya mudah-mudahan bila mana telah bersusahnya kita, berlelahnya kita, berpayahnya kita, bersungguhnya kita untuk mengejati ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dibayar kepada kita dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, yakni diberi kepada kita kelak akan nikmatnya syurga. Yang syurga itu kekalnya abad, abadi satu. Yang keduanya telah faham juga kepada kita bahawa dimasukkan kelak kita pada syurga semata-mata dengan rahmat dan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi walaubagaimana pun tuan-tuan, bila-bila yakin pada hati kita masuklah seorang akan syurga semata-mata dengan rahmat Tuhan, masuklah seorang akan syurga semata-mata dengan kehendak Tuhan, tetapi tak dapat tidak bila-bila kita sebagai hamba, sebagai aziz, seorang yang diwajibkan kepada kita dengan usaha dan sebagainya, Maka marilah pakat-pakat kita berusaha dan ber berikhtiar Supaya apa? mengeluarkan diri kita, mengeluarkan akidah kita daripada setengah-setengah golongan ajaran sas Yang dibernama sebagai ajaran Jabariyah Dan perlu juga kita mahmi bila mana kita <coughs> berusaha bagi tiap-tiap perkara yang kita lakukan Wa'imau kita beribadat, wa'imau kita mengaji dan sebagainya Maka pakat-pakat marilah kita bertawakal dan serah setiap usaha kepada Ta'ala ...supaya mengeluarkan pula kepada kita satu akidah Zat yang dipanggil dengan Qadariah. Yang kadang-kadang pada akhir zaman ini tuan-tuan serta muslimat yang alim. Kalau kita tak memahami ilmu Tauhid dengan sebaiknya. Kalau kita tak belajar ilmu Tauhid dengan sebaiknya. Kadang-kadang diri kita terjebak antara golongan Jabariyah ...dan kadang-kadang termasuk pula antara kita dipanggil golongan Qadariah. Sebagai contoh yang banyak berlaku pada akhir zaman ini. Maka berkata setengah-setengah perempuan... Dia kata Allah cerahlah masa depan Kak Long Anak-anak Kak Long semua kerja besar-besar Semua mengaji universiti Seorang tu lawyer dah Seorang tu doktor dah Masa cerahlah masa depan Kak Kak Long Maka kata ulama' Ini jawapan daripada orang yang bercikat dengan Khadariah Bila mana dia pandang Anak-anak tu berjaya Mencaya cerahlah masa depan maknya Itu dipanggil panggil Khadari Khadariah Karena apa tuan-tuan Cerah masa depan bukan disebabkan kehidupan manusia Kerja masa depan bukan disebabkan dengan kita baik dan sebagainya tapi kerja masa depan hanya semata-mata adanya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Jadi sebab itulah tuan-tuan yang alim bila mana hamba baca muqaddimah tadi, hamba suruh dia hamba, hamba suruh tuan-tuan serta muslimat yang alim, baru pada hari ini bila mana kita baca suratul Fatihah, bila mana sampai kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Maka marilah pakat-pakat kita beramal. Marilah pakat-pakat kita memaham. Marilah pakat-pakat kita menolak. Maka dua ayat ini, dua dalil ini, pertama sekali menyanggah kepada kita satu ajaran dinamakan ajaran Jabariah. Dan yang kedua menafikan pula kepada diri kita dipanggil ajaran Khadariah. Supaya mence mencemerlangkan pada tawhid kita satu akidah yang dipanggil akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Mana dalil dia? Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang maha pemurah Lagi maha pengasihani Hari-hari kita baca suratul fatihah Sehari kita baca 17 kali nisbah ya Allah wa, Wajib Kita baca pula Alhamdulillahirrabbilanami Kalau mengaji bahasa Arab Tonton Alhamdulillahirrabbitah Litaksis Bermula segala puji itu tentu bagi Allah Kalau kita mengaji tajwid pula Aliklam itu apa nama aliklam dia? baju belang. Kalau mengaji tajwid pula Aliklam itu apa nama aliklam dia? Ha, yang sebelah Tak tahu. Allah hak pakai sini mata. Ha, nak belajar ilmu tajwid tinggi-tinggi padu aih tak lepas lagi ni Quran dah ruji Allahumma salli ala Muhammad. Haji Tanwir. Ha, orang bikin fikirlah. Tak tahu. Tuan Said, alhamdu tu alif lam ma'rifah kalau betul-betul tajwid. Ya? Aliklam lam Apa, ilmu, yeah? al -lam apa makna qamariyah musliman? Ha? Ha, tu tu dah apa pun. Ha, apa makna qamariyah? seputah dari Allah yang dibasa kepada bulan. Allahuakbar. Baca Fatihah oh, nampak bulan dah, pagi-pagi lagi nampak bulan, tak nampak dah kini. Allahumma ta'ala Muhammad contoh ibarat bukan nak politik. Dah, ha, baik. Kenapa ulama mengatakan Alhamdulillah tu alil yang dibangsakan kepada puan Maria? Baik. Pertama sekali tuan-tuan, bila mana kita melihat bulan? Ketika bulan memancarkan cahayanya, kita boleh melihat tak struktur lingkungan bulan ataupun rupa bulan yang bulan itu. Boleh dah kat bila mana bulan memancarkan cahayanya Kita boleh nampak tak rupa bentuk bulan tu? Nampak Bila mana nampak maka disebut lam Sebab tu Alhamdu Kalau tak nampak Dinamakan Aliklam Syamsiyah Sebagai contoh bila mana kita melihat matahari Ketika matahari memancarkan cahayanya tuan-tuan Dengan kehebatan dengan terlihatnya cahaya Boleh tak kita menampakkan pada mata kita Dibanggil ketulan bulat yang tu dalam matahari tu nampak tak? Cahaya ke? Alhamdulillah Faham soalan tak ni? <giggle> Dah lama tanya Bila mana matahari pula cerah Macar Bila dia dikeluarkan cahayanya Boleh tak kita melihat Dengan mata kepala Biji bola yang Macarkan matahari tu? Tak nampak Kerana terlebih Terahnya Dan terlebih cerahnya matahari Sehingga menenggelamkan Benda yang menampakkan Matahari tu Faham ibarat? Sebab itulah ulama' mengatakan alik lam tu alik lam yang dibangsakan Syamsiyah. Maka tenggelam lah lam, kita bukikan huruf yang selepasnya. Atarku contoh. Tak bunyi lam dah, tak bunyi altarku. Kita bunyi atarku. Kerana apa? Terlebih nyatanya cerah, maka menenggelamkan akan sifat labait. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bermula segala puji yang tertuhu bagi Allah Tuhan. Mana dia? ar rahim. Ha betul ke salah hamba baca ni? Tanwir. Salah salah dekat mana? Nur baik dengar betul. Bermula pada hari ni sakje kata tuan-tuan menjadi makmum dan mendengar hader terimam baca ar-rahmanur rahim, kita dengan cepat melatah nak mukarafah. Bermakna imam tu tak salah baca, cuma imam tu tak cerdik baca. Allahu akbar. Fahami barat. Imam tu tak salah baca, cuma imam tak cerdik. Jadi kita menghukumkan bacaan dia betul tapi salah. Betul dekat mana? Riwayat dia betul. Rahim. Salahnya di mana? Hak langkah ni, makmum ni. Tak ngaji riwayat, tak ngaji masalah-masalah tajik yang, lah, yang lain. Bermakna jangan kita meruakil satu masalah yang kadang-kadang membawa keraguan pada orang belakang. Faham ibarat? Sebagai contoh lah, surah sabbihis marabbikal ra'ala. Kalau kita jukur di bawah tu, Qada'af la'aman tazakar wa zakaraf marabbihi fassallahu. Sabung. Baltu Maka setengah riwayat Baltu siruh digugurkan Hamzah Kita nak cerdik patai Imam tu salah baca Padahal kita yang tak reti Allahu Akbar Faham ibarat? Baik cuma nak gambarkan begini Takdir kata kita semayang di tempat-tempat yang lain Jumpa imam baca Ar-Rahman Ar-Rahim jangan cepat meletak Imam tu cuma tak salah baca Cuma dia baca salah terang Tempat yang orang tak faham riwayat dengan dibuat beberapa masalah-masalah yang sehingga bawakan keraguan bagi makmum yang tak mengerti, tentang masalah riwayat dan sebagainya. Jadi begitu juga Ar-Rahmanur-Rahim. Yang sebaiknya pada riwayat kita dibaca bahagian bawah. Ar-Rahmanur-Rahim. Tiga. Dua. Maliki Yawmiddin. Mana dia, yakni Tuhan yang merintang pada hari kemudian. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Salin pada hati Kejap dengan putus Bila mana kita baca Iyaka na'budu Pertama sekali dalil ini tuan-tuan Menapikan satu ajaran sesat Satu akidah sesat Yang dibangsakan kepada Jabariyah Satu Dan yang kedua Bila mana kita baca Wa'iyaka na'budu Ya Allah kepadamu juga kami minta tolong Kami Kami mem <coughs> bertawakal menyerah diri dan sebagainya maka dalil yang kedua ini pula menafikan akidah yang kedua ajaran yang kedua yang dinamakan qadari qadariyah baik apa dia ajaran jabariyah yakni ajaran jabariyah satu akidah yang memandang semata-mata kehendak tuhan memberi asbab. dan menafikan qodrat dan ikhtiar bagi manusia tu jabariyah fahami barat Memandang segala-gala ketentuan daripada Allah Ta'ala Dengan menampikan kudarat Dengan menampikan khasiyah Dengan menampikan usaha Dengan berkata berkatalah mereka Oh, kalau Tuhan tentu dah aku ni masuk syurga Bermakna kalau aku buat maksiat macam mana pun Aku berzina macam mana pun Aku berjudi macam mana pun Tentu aku masuk syurga, syurga. Ini ekjifqat jabariah Kalau Tuhan kata pun aku masuk syurga dan sebagainya sekali pun aku semayah Tuhan Tunggi Aku puasa ibadat Tentu aku masuk syurga surga, ini ajaran jabariah juga mereka mengatakan kalau Tuhan tentu dah aku masuk neraka sekali pun aku semayal, tungguh, tungguh mengaji, ziyah, malam, berpuasa, sedekah dan sebagainya, kalau Tuhan tentu kata neraka dah, maka tentu aku masuk neraka neraka, ini ajaran jabariah, faham tidak bermakna mereka memandang tiap-tiap perlakuan yang berlaku datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dengan menafikan kibat makhluk yang dipanggil ikhtiar dan usaha Usaha Maka jatalah tuan-tuan yang alim Pertama sekali dipahamkan kepada akidah kita Bermakna memadai dengan ayat Iyaka na'budu Yang Allah Ta'ala memerintah kepada kita Suruh beribadat Dengan dipahamkan kata-kata ulama Diperintahkan kepada kita Dengan usaha ikhtiyah dan sebagainya Maka madailah dengan ayat Iyaka na'budu Pertama sekali menafikan akidah Yang dipanggil Jabari Jabariah Satu Yang kedua Antara adik-beradik tuan-tuan golongan-golongan yang berpegang dengan ajaran Jabariyah ni yang kadang-kadang banyak berlaku di Malaysia mana dia yakni mereka yang berpegang dengan semayang niat banyak berlaku begini yang yang terdapat di selain yang terdapat di pucung ada setengah, setengah golongan jenis semayang niat dan sebagainya bermakna kata ulama jenis pakai semayang niat ni tuan-tuan juga termasuk dalam golongan ajaran Jabari Jabariyah sebab itulah di mana kita mengaji sifat 20 sebab tu sifat 20 satu ilmu yang wajib kita mengaji tapi wajib disyarahkan dengan sarah ulama sebagai contoh yang telah kita bicarakan sebelum ini bermula wujud qidam baqa mukhalafah qiyamuhu ta'ala binafih wahdaniyah apa wahdaniyah wahdaniyah artinya satu tuhan pada zat satu tuhan pada perbuatan satu tuhan pada sifat satu tuhan pada asma' ah, ah, dan dan kita mengatakan Oh kalau semua Tuhan pada af'an Artinya segala perbuatan makhluk Tuhan buat tak? Segala perbuatan makhluk Tuhan buat tak? Ya la allah wallah wallahu khalakukuh wa ma ta'ma ta'malun Itu pada hakikat semata-mata Sebab itulah hamba suruh dia hamba suruh tuan-tuan yang alim Jangan lupa hakikat tidak akan sempurna Melainkan dibawa dengan syari syariat hingga telah berkata para para ulama wa man bila tasawufin takok beka semata-mata tak ada amalan fasik wa man tafaqqaha ngaji bab ketuhanan tu ni tu ni cerita bab alam malaikat dan sebagainya tapi pangkat pangkat takok qaha tapi beka tak ada wa kada ndakoh dia tu zin zindik gitu tapi barapa siapa ada keduanya beka pun ada takok pun ada maka itulah amalan yang pas ia pasti Jadi telah fahamlah kepada kita sebagai mukadimah pada hari ini Bila mana kita baca perkataan iya Maka tercerahlah pada akidah kita Ayat ini pertama sekali menafikan satu ikciqat atau ajaran Yang dimasakan kepada Jabariyah yakni Yang menafikan semata-mata ikhtiar makhluk Dan memandang semata-mata kodrat penentuan Allah SWT Memberi bekas pada kehidupan Satu yang kedua, bila mana terbaca pula pada lidah kita Wa'iyah kanastain Ya Allah, akan ikau juga kami minta tolong Artinya kami menyerah diri, bertawakal dan sebagainya Bermakna ayat ini pula tuan-tuan Mencerapkan kepada akidah kita Menafikan pula kepada akidah yang sesat Yang dibasakan kepada Khadariyah Jaga Khadariyah begitu banyak berlaku pada kehidupan kita Apa khadariyah? Khadariyah ni muslimat Satu perkataan yang datang daripada perkataan khadar sebab itu dia panggil Khodariyah. Daripada perkataan Khodar, bermakna kuasa dan sebagainya. Artinya, bila mana orang berpegang dengan Ektiqat Khodariyah, maka mereka beranggapan dengan kuasa mereka, dengan benda yang mereka ada, dengan alat mereka sediakan, neskaya mereka boleh mencipta sesuatu, boleh menjadikan sesuatu, sesuatu, sesuatu dan sebagainya. Sebagai contoh yang berlaku pada hari ini kita beranggapan kalau ubat tu mahal, neskaya mudah baik. Allah, tuan-tuan. Usah kata tuan-tuan, kadang-kadang kita pun tertipu. Oh, tengok klinik ni, klinik kerajaan, Allah nak berasa bikin suasa sebab apa? Sebab ubatnya mahal. Dan kita beranggapan kalau ubat tu mahal, neskaya mudah baik. Betul pada adat. Tapi kalau masuk pada hati, nesek itulah amalan jabari, jabariyah berkata kerajaan kita, oh kalau ekonomi kita baik nescaya rakyat Malaysia tidak akan terima susah. Betul pada adat. Tapi kalau kita yakin pada hati qadariyah Allah, tuan-tuan. Negara Mesir, negara Kelumpur, kejap je hujan banjir. Maka tiba-tiba dengan sombongnya kita buat satu di dipandia apa? Ha. Ya? Buat macam apa nama dia? Ha, nak sebut tak ngerti Allah buat sebar Nak buat tak salah Maka dengan angkuh dengan Tuhan Setelah siap berkatalah kita oh, Selepas ni Kau lupuh takkan lagi mengalami banjir Apa salah kata Allah Mudah dengan ikhtiar kita Mudah Kau lupuh tak banjir Tapi dengan angkuh kita Selepas ni Kau lupuh takkan mengalami lagi. Selepas dua minggu Allah taala menunjukkan kuasanya Usah kata banjir Dengan terowong-terowong tergelam Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammad Muhammad sebab tu bila mana kita mahmi tuan-tuan, kadang-kadang dengan terleciknya kita, terpeleoknya kita, dengan tidak menjaga dan sebagainya, kadang-kadang boleh bawa diri kita kepada ajaran Qadariyah. Yang amalan-amalan ini, tirasak-tirasak begini, aktifat dan begini, ternasih daripada ahlu sunnah wal Maaf, ma ah. Yang memandang semata-mata dengan alat boleh memberi bekas, yang memandang semata-mata dengan benda boleh memberi bekas dah walaupun pada pada ibaratnya pada secara kita wajib berikhtiar tapi pada hakikatnya kita wajib berserah kepada Allah Subhanahu Wa sebab itulah muslimat hamba ba, baru-baru daripada padang padang pula hamba duduk di Aceh 2 minggu baru ni ha, sebab tu selalu letak serban hari ni pakai songket pula bukan bukau bendera dah Allah buat akbar bendera tak ubah lagi hijau tak hijau pada hati ha kenapa tapi nak menyatakan Pengalaman hamba duduk di aceh tuan-tuan, banyak perkara-perkara yang berlaku. Di antaranya hasil-hasil tsunami, walaupun telah berlangutan lima tahun lamanya, tapi sehingga pada hari ini rakyat aceh masih lagi mengalami kesan-kesan hasil akibat daripada gempa tsunami yang dimuaki oleh Allah Subhanahu. Yang pertama sekali tuan-tuan Jambatan jambatan utama Masih lagi putus Sehingga pada hari ini. Bermakna ada Di antara setengah-setengah kampung Yang masih lagi Tak dapat bantuan Dan sebagian sehingga pada hari ini, Walaupun lima tahun Selang-melang Melangkau Yang satu perkara Pengalaman paling pahit Yang tak boleh lupakan Tukang sampai mati InsyaAllah Bila main nak cross over ha, Minta mak cikgu orang butih. Allah Nak cross over The river tu Bermakna kereta-kereta Terpaksa dibuat naik Di atas rakit Bukan perahu muda Bukan seri Di antara. Lah, rakit, yakni sampai tu dijoinkan di dibaku bapan bermakna satu kereta naik satu rakit Allah bawa pula ke sana, satu kereta buat ke rakit, satu pula ke sini kalau Allah datang, usah rakit dengan kereta-kereta hilang Allahumma salli ala muhammad Artinya, walaupun satu jam, dua jam keadaan gempa yang Tuhan datangkan lima tahun dahulu. Tapi sehingga pada hari ini, rakyat acik masih lagi mengalami-mengalami simptom-simptom yang akibat daripada bala daripada Allah SWT. Sebab itu kefahaman yang perlu kita faham. Kalau kita mengatakan perkara ini satu lima bencana alam, maka itu kata ulama' juga jawapan daripada fadariah. Bagai yang berlaku di Padang Yang berlaku di Jambi Kalau kita mengatakan bencana alam Ini jawapan kuat-puat kepada ayah Bahkan kita yang berpegang dengan Eh cepat sunnah wal jamaah da, Kita mengatakan ini semua Bahkan datangnya daripada izin dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, bermula pada hari ini cara nak beramal dengan suratul Fatihah, mana kita baca iyyaka na'sta'in, maka ayat ini menegaskan kepada kita disuruh kepada kita bertawakal. Artinya setelah berusaha menyerahkan segala perkara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan kerja itu nak kan supaya menafikan kepada kita ajaran qadariah yang memandang semata-mata dengan kuasa kita boleh membuat sesuatu sesuatu. Jadi dipahamkan kepada kita madailah dengan perkataan ia kana budu wa iya kana sa'in pertama kali menafikan ajaran Jabariyah dan yang kedua sekali menafikan ajaran Qadariyah Wallahu'adam hadis Baik buka kita <tuh> <tuh> Alhamdulillahirrahmanirrahim Soalan yang ke-40 Tak silaham bahawa hari tu sebelum kita tinggal Setelah kita baca soalan yang ke-39 Berkenaan golongan yang Musa, musabir Boleh ke tidak kalau kita semayang jama' di kota Jakarta Di Kota Jakarta ni bermakna di kota yang sah. sama Kita duduk di Kolombo Kita semayang jama' di Kolombo Boleh ke tidak Dalam mazat syafi'i r.a.w.t Jawabannya tidak pun Boleh Masalahnya ni telah kita bicarakan dua bulan lepas Sebab itulah tuan-tuan Tiga tahun lepas, bila mana hamba mengajar di Integrated Islamic School Kota dan Sekolah ni merupakan sisa sekolah bagi sekolah Islam Admi di Hulu, ke Hulu Kelang. Maka di situ ada beberapa guru yang bersandar dengan e aktifat wahabi ni tuan-tuan. Walaupun rumah mereka lebih kurang tujuh kilometer, maka ada di antara guru-guru kami di sekolah tu yang melakukan jamak. Jamak antara Zuhur dengan Ah. Asar Allahu Akbar. Sedangkan kita maklum, syarat antara jamak serta qasar Pertama kepada dua marha, marhalah Jadi pertama sekali dipahamkan kepada kita, kala semata-mata nak jamak tanpa qasar memang ada kaedah. Sambung ulang balik. Kala semata-mata nak jamak tetapi tidak diqasarkan, yakni tidak diduakan bermakna ada kaedah. Pertama sekali bila mana ada hujan, tersebutlah kitab-kitab tekak. Yang kedua sekali kalau kita menjaga satu nyawa yang nak mewakili kepada mudarat Contoh mak kita. Tengok nampak dah Allah dah dekat nak uzuh dah tuan-tuan nak sampai kepada kematian. kematian Kita berkata tak lagi kalau tinggal mak aku ni tak tahu orang tengok dah sebagainya. Maka kata ulama' sahlah lah kita jama'kan semayang zuhur dengan ha? asar Dengan syarat kalau membawaki kepada kematian. Cuma ulama' kata yang apa dilakukan jamak takdir. Takhir tak boleh. Juga kes yang dibawaki oleh Dr. Ali Jum'ah di antaranya operation. Bermakna kita nak berhubung. Bedah Yang kadang-kadang berlaku pada zaman ni tuan-tuan Satu membawa membawaki kepada 10 jam, 8 jam dan sebagainya Bermakna takkan tengah-tengah bedah doktor nak tinggal Allahumma salli ala Muhammad Maka diharuskan bagi doktor itu Menjama'kan zuhur dengan A, atal Ataupun maghrib dengan isyak Tapi akal dibawa dalam jamak takdim dan sebagainya Habis masalah ni Tapi kalau kita nak kosar Bermula syarat kosar Perlu dua marha, marhalah Berapa kilo? 90 km dan lebih dan sebagainya Wallahu a'lam Ini perkara telah kita bicarakan pada Dua bulan lepas Buka muka surat yang ke-87 Kitab yang pertama Soalan yang ke-40 Apakah betul semangat fardu yang telah ditinggalkan itu Tidak diwajibkan dikobotkan Sebab katanya tidak ada hadis dan Quran Dan taubatnya dengan menyesal saja Walaupun ditinggalkannya satu bulan atau satu bulan lebih Apakah betul jika kita punya hutang Kodok Fardus Mayang Boleh mengerjakan Siapa ada kitab? Tulis Tidak boleh tu, ada gugur tu Tuan Syed, mana kitab ni? Kat rumah Siapa yang ada buku? Tak ada, ha, baik Tulis tidak boleh tu, ada gugur tu Apakah betul jika punya hutang Kodok Fardus Mayang Tidak boleh mengerjakan Semayang sunat? Soalan dia begini Bermaksud contoh pertama sekali kalau kita ni okoh banyak-sangat. Banyak. Kemudian tiba-tiba datang di antaranya semayang sarawih. Berlaku tuan-tuan soalan-soalan begini. Sehingga berkata tengah-tengah orang yang tak faham. Oh dia kata kalau okoh ni banyak-sangat. Banyak, kita buat sarawih pun tak sah. Lailah illallah. Kita buat kain sunat pun tak. Tak sah. Susah kata semangat sunat tuan-tuan. Datang beberapa hadis Nabi SAW. Kata Nabi, kalau bercampur halal dengan haram pun, maka kalau kita melakukan halal, ni mendapat pahala. Mana dalil? Datang beberapa sahabat berjumpa Nabi SAW. Bertanyakan masalah-masalah yang lalu. Berkenaan dia ni suku menyuruh anak dia buat ibadat. Dalam waktu yang sama, dia tak buat ibadat. Ibadat Kata Nabi SAW bermula kamu menyuruh anak kamu Buat ibadat Kamu dapat baiknya Satu Yang kedua Tetapi bila mana kamu meninggalkan perkara Tuhan suruh Kamu mendapat doa dosa, Kesimpulannya, walaupun beribadah baik dengan jahat yang baik tetap dapat pahala, yang dosa tak dapat do dosa Cuma kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba takut bila dihitung kali dapat Allah subhanahu wa taala, nescaya tetap jadi negatif. Bermana-mana? Minus. Walaupun banyak semua orang buat baik, dalam waktu sama jahat pun kita buat, kata Nabi, nescaya bila dalam kualat Allah kalau kita campur dan bolak menjadi minus. bermakna negative, Negatif. Jadi kesimpulannya tuan-tuan Masalah kita bicarakan pertama pada hari ini Berkenaan golongan yang meninggalkan semayang fardu Adakah wajib bodoh? Satu Masalah yang kedua Kalau kita dah banyak sangat meninggalkan solat fardu Bermakna diwajibkan bodoh Tiba-tiba Datang antara kita beberapa masalah su sunat Boleh kita melakukan perkara-perkara sunat Dalam waktu sama kita meninggalkan semayang fardu Iaitu bodoh tadi Baik jadi, bismillahirrahmanirrahim. Makna qadok menurut lugat adalah sama dengan makna adab. Iaitu menunaikan dan bayar. Yang ini masalah uslub. Uslub ditinggalkan. Sebab kita bukan nak mengaji uslub, nak mengaji hukum. Baik. Sedang pengertian qadok menurut istilah ialah menunaikan ibadah di luar waktunya sama sekali. Atau masih masihlah waktu. Tetapi kurang dari kadar satu rokat semayang. Jadi, kesimpulan yang tuan-tuan pertama sekali yang dinamakan qadok ialah semayang di luar waktu. Faham ibarat? Semayang di luar waktu. Syarat, bila mana telah sekurang-kurang tidak mencakupi satu rokaan. Contoh begini. Kita meeting tuan-tuan untuk -tuan lama sangat. Tiba-tiba meeting-meeting-meeting sampai waktu asar bangunak ah, habis. Maka tiba-tiba jam 4.30 kita semayang zuhur. Masuk asar 4.31. Faham ibarat? Kita semayang zuhur 4.30. Asar masuk 4.31. Satu. Maka tiba-tiba kita menunaikan solat yang pertama Allahu Akbar Baru satu ruakaan Masuk ruakaan yang kedua Tiba-tiba datang yang azan asar Fahami barat? Pertama apa nak tanya tuan-tuan alim Sah kejap semangat suruh kita Sah Adakah dikira adaan atau kira kodoh? Baik Sebab tu ada kitab, baca Allahu Akbar Jawapannya Dia kira kodoh Kerana apa? Sempurnanya adaan Bila mana telah sempurna Sekurang-kurang Tengah daripada semayang Kalau semayang tumpat Bermakna sempurna dua Baik Tengok eh Untuk jelasnya Baiklah kami berikan contoh umpamanya seorang semayang zuhur Di waktu akhir di, waktu, di akhir waktu sekali Belum dapat barang serokat semayang Seperti baru dilakukannya sejuk sekali Sudah masuk waktu asar Maka semayangnya itu dinamakan Qoh Hodo, mak betul lah tadi Ya Allah, wasbar. Jadi artinya kalau didapat satu rokaat bermakna semayangnya bernama ada, adaan. Bermakna tiba-tiba kalau rokaat yang pertama masih lagi tengah wujud, tiba-tiba azan ah, asar, Maka semayangnya jadi hodo, oh. Kerana belum sempurna satu roka, rokaan. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, Makna hodo oh. elas semayang di luar daripada waktu satu. Aka tetapi bila telah dilakukan sujud dua kali pada rokat pertama dan ia telah masuk melakukan rokat yang kedua, masuklah waktu asar. Maka semayangnya itu dinamakan adab kerana dapat dilakukan serokat penuh dalam waktu yang ditentukan untuk semayang tersebut. Orang yang meninggalkan penafarduh dengan sengaja atau mengeluarkan dari waktunya telah ditentukan dengan sengaja adalah berdosa kerana tidak boleh sekali-sekali dan tidak patut seorang muslim meninggalkan semaian fardu tanpa itu uzur syara'i meninggalkannya jadi kesimpulannya tuan-tuan yang dinamakan dengan qada ialah satu perbuatan yang kita lakukan di luar daripada waktu satu yang kedua kesimpulannya apa dah baca habis dah bilamana kita melakukan semaian fardu nescaya diwajibkan ada ada kita mengqada mengqada Dalilnya begitu banyak di antara dalil yang aku dah baca pada hari ini dan beberapa dalil dalam kitab Baharul Mahzi bagi Suhaib Turmizi. Dalam kitab Baharul Mahzi, tuan-tuan, kalau kita buka Yusuf yang pertama, menceritakan bahawa berlaku di zaman Nabi SAW di satu perangan. Hamba lupa saling nama perangan itu. Biar salah tak sebut daripada salah sebut. Baik. Satu perangan berlaku di zaman Nabi SAW, maka tiba-tiba datanglah beberapa kuat musyrih Quraish untuk memusyarat dengan Nabi yang tadi itu datanglah mereka ber Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum waktu zuhur. Baik bila sampai waktu zuhur, maka musyawarah musyawarah tuan tuan sampai waktu asar, maka pertama kali meninggalkan Nabi akan waktu zuhur. Zuhur Zainal Ali dah mengelabah Dah dicuip-cuip Nabi Ya Rasulullah Kami dah tinggal waktu Zuhur Nabi buat tak peduli Persembang lagi bercerita Lagi musyawrah lagi Sehingga sampai waktu Maghrib Dicuip oleh Zainal Ali Ya Rasulullah Kita tinggal dua dua, dua waktu dah Nabi tak peduli Nabi bersyarat dengan kuat-kuat mereka ini Sehingga tinggal semayang Maghrib Hasta sempat Sehingga meninggalkan semayang A Asal Selepas Sehingga meninggalkan Semayang Isyak Lepas tinggal Semayang Isyak tuan-tuan Maka kembalilah buat-buat akan -buat bekuras ni. Maka disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bilangan rabah untuk iqamah dan sebagainya. Setelah iqamah, pakat-pakat jemaah buat zuhur, kemudian setelah iqamah kali kedua, pakat-pakat jemaah buat asar qodah. Setelah jumaah, selepas iqamah yang ketiga, pakat-pakat jemaah maghrib. Setelah iqamah yang keempat, pakat-pakat buat jemaah isyak dan sebagainya. Kesimpulan berlaku di zaman Nabi. Walaupun ditinggalkan dengan sengaja, bermakna wajib ah -oh, Khoda. Juga walaupun ditinggalkan dengan tak sengaja. Dengan tak sengaja macam mana misal? Pertama sekali tertidur ataupun terlupa terlalu terdagah dan sebagainya. Maka juga wajib khoda satu. Mana Jamil Tersebut dalam kitab Fatahul Mu'in bagi Hamid I'an Abdul Talibin. Juzuk pertama halaman 23. Dengan katanya, Bahasa Arab hamba tak baca. Dan wajiblah disegerakan khoda. Tulis muslimat dan wajiblah menyegerakan artinya menyegerakan kodok. Tulis dekat atas tu. Oleh orang yang meninggalkan semayang untuk mengkodok semayang yang lupuk itu. Syaratnya jika kelumputan itu tanpa uzur. Satu. Yang kedua maka wajiblah dikodokkannya dengan segera. Maka telah berkata guru kami yang Ahmad bin Hajar dan menurut apa yang nyata bahwa wajiblah digunakan seluruh kesempatan itu untuk kodok. Kecuali hal-hal yang diperlakukannya Dalam yang tak dapat Tidak Kecuali hal-hal yang diperlakukannya Dalam yang tak dapat Tidak daripadanya Dan bahawa haramlah atasnya Melakukan pekerjaan-pekerjaan sunat Baik Yang dikatakan haram dilakukan pekerjaan-pekerjaan sunat Bila mana kita nak menyegerakan khadar Contoh. Contoh begini Terjaga waktu pagi jam tujuh Kebiasaan kita bangun jam jangka enang, Terjaga waktu pagi jam 7 ha, Hari tu kita buat misal lain Hari ni kita buat misal lain Hari tu kita buat misal Kalau terjaga jam 7 Kemudian tiba-tiba Allah berasa nak pergi kerja dah Boleh tinggal semayang dah? Boleh tinggal semayang dah? Eh jawablah hamba tanya ni Allah, Allah. Boleh tinggal semayang dah? Oh Tak boleh bermakna tak wajib kita Ikhtiarkan wajib usul untuk semayang Dua rokat subuh dan sebagainya Tapi tak dia kata hari tu orang tanya Dia kata ustaz macam mana juga kalau kami nak sangat pergi kerja ni bermakna kami Kodoh di su surau Boleh atau tidak? Ha, jadi ini berlaku masalah Masalah. Jadi pertama sekali Ulama kata haram tak haram Berdosa tak berdosa. Tak. Tapi tak dia kata dia terjaga jam pejuk pagi Allah tengok-tengok tak dan nak semayah subuh dah Pada dia tak dan, pada hukum dan Maka bensegeralah dia untuk kesurau Sampai-sampai di Fiber Tower pukul 9 pagi Dah pancikat, tengok-tengok seorang pun tak Tak ada, oh lari sejak kesurau Nak semayah subuh dan sebagainya Maka kata ulama' masalah beginilah Bermakna diharamkan Kepada beliau untuk mendahulukan Semayah sunat sebelum Mengkotor semayah subuh Faham ibarat? Yang kata haram semaya sunat semenum foto semasa subuh hendak masak dah begini bermakna makanlah yang wajib disegerakan satu ke atau yang kedua tadi kita buat masa enak bermakna terjaga jam tujuh pagi bagitulah Allah maha cepat melupus semasa subuh terjaga, terlambat jaga semasa subuh kemudian selepas kita mandi jangan ambak balik juga dan sebagainya boleh tak buat sunat. Semayang sunat subuh tak boleh dah keluar daripada waktu Yang kedua boleh tak buat semayang sunat isyarat Contoh pukul 7 pun tak boleh Kerana apa? Diwajibkan kita untuk bersedera khodor Bagi masalah yang ini Barulah diharamkan melakukan semayang sunat Tapi kalau berlaku pada kehidupan begini contoh Hari ini kita semayang zuhur Kemudian kita niat Eh tak lagi aku nak khodorlah yang belakang-belakang Yang ni masa lain Faham barat. Aku nak kodoh lah bagi masalah yang aku tinggalkan masa remaja dahulu Aku nak kodoh lah zuhur bagi aku meninggalkan masa budak dahulu Maka ulama' kata, yang ini sunat kita dahulukan yang kodoh Tetapi kalau kita dahulukan yang sunat pun tidak ah, ha? Tidak apa? Lepas semayang zuhur, kita buat semayang sunat zuhur Kemudian kita buat kodoh Ataupun selepas semayang zuhur, kita melakukan kekodoh zuhur Dan kemudian kita melakukan semayang sunat zuhur Zuhur, barat. ibarat? Nampak tak beda dia? Hai, nampak kedak ni Alhamdulillah Nampak macam tenggelam Haa Tak Sebab tu kena paham Yang dikatakan haram semayang sunat Sebelum khoda bagi masalah yang wajib disegerakan Macam masalah tak? Tadi Bermakna yang tu nak buat sunat tak boleh Bahkan wajib disegerakan khoda Tapi kalau berlaku macam biasa Tak lagi lepas yang asar Nak buat kotak asar bagi yang belakang-belakang Eh tapi berasa nak buat sunat dulu ha, lepas asar ada sunat dah Tak ada ha, bermakna kalau tak ada Bermakna tak kita memeningkan kepada bahkan terus kita semayal khodor Tak lagi lepas semayal maghrib Eh aku nak khodor lah yang belakang-belakang dahulu Tapi dah terbiasa dah beramal Lepas semayal maghrib nak buat senat taubat contoh Nak buat senat-senat yala yang lain Boleh ke tidak? Maka ulamak kata diberi pilihan Yang terbaiknya didahulukan khodor Kemudian disimpulkan dengan senat-senat yala yang lain Wallahu'alam Jadi para pendengar yang tekun Marilah sama-sama kita ikuti beberapa dalil yang berkenaan urusan khutbah ini mudahan Allah SWT memberikan putuh, putuh itu pembukaan pada hati kepada kita sekalian dirawikan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa se-Nabi SAW pernah bersabda tuan-tuan, terbaca hamba perkataan Anas bin Malik ni, teringat pengajian kita yang bulan lepas dah habis kebelum pengajian kita yang bulan lepas dah habis kebelum Berkenaan lima hari raya yang dikatakan anak bin Malik r.a. sudah habis sebelum? Yang kelima apa dia? Ya? Baru empat? Belum lima lagi? Haa, kita sambung sikit. Haa, mahu asbar. Baik. Boleh gosang sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kawan-kawan telah berkata Anas bin Malik radhiyallahu, kamu terlupa pengajar kita tak habis lagi. Telah berkata sama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bilamana seorang tu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak akan dikurniakan kepada mereka 5 lagi hari raya, 5 lagi kemenangan, 5 lagi perayaan-perayaan. Jadi pertama sekali difahamkan kepada kita perayaan ni banyak lagi. Kadang-kadang orang yang mengaji faham raya itu cuma dua. Satu raya haji, kedua raya puas, puasa. Da, kita orang terlebih mengaji, memahamkan pula raya tu banyak Yang pertama sekali mana dia Yang telah kita bicarakan pada bulan lepas Sebab tak habis lagi hari yang pernah habiskan sedikit Yang pertama sekali bila mana kita berhubungan dengan orang-orang alim Atau berhubungan dengan sahabat-sahabat kita satu syarat Syarat yang kedua bila mana berlakulah perhubungan Tidak timbul dosa dan sebagainya Syarat yang ketiga setelah kita berpisah Berpisahlah kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Anas bin Malik itulah perayaan yang pertama yang dikaruniakan bagi tiap-tiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala satu. Yang kedua kata Anas bin Malik bila mana orang itu beriman dan bertakwa kepada Allah Taala, nescaya kelak akan dikaruniakan kepada mereka perayaan yang kedua, kemenangan yang kedua, kebahagiaan yang kedua Mana dia? Yakni bila mana keluarlah dia daripada dunia, yakni mati membawa iman dan musyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah merupakan perayaan dan kemenangan yang kedua. kedua Yang telah kita syarah pada bulan lepas Bermula nak menjadikan mati itu keimanan Bermula makamnya makam il, ilmu Yang pertama itu makamnya makam sabar, Yang kedua makamnya makam ilmu Dua. Yang ketiga kata Anas Ringkasan semata-mata Bermula perayaan yang ketiga Yang dikaruniakan bagi tiap-tiap orang yang beriman Dan bertakwa kepada Allah SWT Mana dia? Yaitu bila mana melepasilah kaki mereka akan setiap sorotan mustaqim, lepas setiap sorotan mustaqim dan terlepas daripada cakumann, cakumann, rauban, rauban, dia boleh menjatuhkan kaki mereka kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah, itulah perayaan yang ketiga. Dan amalnya apa? Amalnya yezkirullah. Mana dalil? Pernah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa memperbanyakkan membaca Rabbi salim salim Rabbi salim salim Rabbi salim salim nescaya Allah tak anda akan mempermudahkan kaki mereka di Atas titian Tiyashirat Al-Mustaqim Jadi bermula kepahaman yang ketiga Melepasi Tiyashirat Al-Mustaqim Bermula amal yang ketiga Amalnya Zikr Mah Yang keempat yang telah kita bicarakan pada bulan yang lepas bermula perayaan yang keempat hari raya yang keempat yang dikaruniakan bagi orang beriman dan bertakwa kepada Allah Taala mana dia yakni mana masuklah ia akan syurga Tuhan dan terlepaslah ia daripada azab neraka naga maka mensurga Tuhan tu satu perayaan dah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan akhir sekali tambah bermula perayaan yang kelima dalam berkata telah Anas bin Malik radhiyallahu anhu mana dia ia ni hari bila mana melihatlah ia akan Allah subhanahu wa ta'ala saling Hari bila mana melihatlah ia akan kehebatan Keagungan Kejadikan Allah subhanahu wa ta'ala ta Maka itulah perayaan yang kelima Perayaan yang terbesar Perayaan yang terbesar Yang dikaruniakan bagi tiap-tiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebab tu jaga tuan-tuan Kalau tuan-tuan pernah mendengar kanan begini Eh Allah ta'ala ni Dekat dunia kita mana boleh tengok Juga dekat syurga kita mana boleh tengok Kerana Tuhan ni bukan jirim Tuhan ni bukan jisim Ini kalam syiah Paham barat Ini kalam syi syiah Syiah berat cepat Dekat dunia tak boleh melihat Allah Ta'ala Juga dekat syurga tak boleh melihat Tuhan Kerana apa? Mereka mengatakan Allah Ta'ala bukan jirim Allah Ta'ala bukan jirim jisim, tetapi dah, bagi kita eh, ahlu sunnah wal jamaah benar, dekat syurga tak, dekat dunia tak boleh melihat Allah subhanahu wa ta'ala bahkan di syurga dikaruniakan kepada kita penglihatan, untuk melihat keagungan, kehebatan zat Allah subhanahu wa ta'ala mana dalil banyak dan hadis menceritakan perihal begini di antaranya datang beberapa sahabat Nabi berjumpa Nabi Ya Rasulullah betul ke dekat syurga besok kami boleh melihat Tuhan maka Nabi membawa kepada sahabat-sahabat ini beberapa bandingan kata Nabi Wahai para-para sahabatku bila datang kepada kamu akan siang hari datangnya kecerahannya matahari di mana cahaya memancarkan matahari memancarkan cahayanya boleh tak melihat matahari dengan mata kepada kamu kata para-para sahabat tak ada masalah ya Allah kami boleh melihat dengan mata kepada kami Nabi tanya pula wahai para para sahabatku bila malam bila siang bergantinya malam datang pula bulan purnama bila mana datangnya bulan purnama dapatkah mu boleh melihat bulan purnama dengan mata kepala kamu kata Nabi kata para para sahabat tak ada masalah ya Allah kami boleh melihat dengan mata kepala kami maka kata Nabi begitulah bandingannya bila mana kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala kita akan diberi penglihatan untuk melihat Allah taala sebagaimana kita melihat bukan dengan mata kepada kamu. Jadi kesimpulannya tuan-tuan yang alim, barang siapa mencita nak melihat Tuhan bermakna memperbanyakkan ia melihat bu bulan, wa ima bulan yang zohri, wa ima bulan yang batin dan sebagainya. Wallahu alam. Habis masalah yang lalu. Baik, sambung pada hari ini. Sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Birawi daripada Serina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkenaan kodok sembahyang bahawa nabi pernah bersabda man nasiya salatan falisalliha itha dhakarahha la kasarahha illa zalik muttafaq alaih artinya barang siapa yang terlupa sembahyangnya maka hendaklah dilakukan sembahyang itu apabila diingatnya dan tidak ada satu kafarah kecuali itu sahaja yakni qada hadis bukhari dan muslim sedang berkata guna imam muslim ada dirawikan iza raqada ahadukum min as-salati aw ghafala anha 'azza wa jalla yaqulu aqimi as-salata li dhikrih artinya apabila ketiduran salah seorang kamu sehingga meninggalkan semayang atau terlupa daripadanya nyonya semayang. Maka hendaklah dilakukan semangat itu apabila diingatnya. Bermakna tak dikata juga walaupun kita tertidur. Tertidur sehingga mewakil kepada terlupa sayang dan terjaga pada waktu asar. Maka semangat itu juga dinamakan kau kor, kodok. Cuma ulam berhilang, nak bukodok pun boleh, tak bukodok pun boleh. Tuan-tuan takkan balas masalah ni. Nak kata kajakusan zuhur kodok kerana ta'ala pun boleh. Nak kata kajakusan zuhur empat rakat kerana ta'ala pun boleh boleh kerana Tuhan mengetahui sema itu dibasuh dengan kotak, ganti dan sebagainya. Di Rawi, daripada Abu Kharobah, bahu berkata, "Ya, para sahabat ada menceritakan para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ketiduran mereka Sehingga keluputan mayang. Maka telah berkata baginda, 'An Na hulai sasi nauni tafridhu in nama tafrid fil yaqobah faila nasi ahdukun salatan atau nama anha ay anha salatan." kalisa liha idza zakarha rahu nasai wa artinya bahawa sesungguhnya tidaklah tersebab tidur itu terledor bahawa sesungguhnya tidaklah tersebab tidur itu terledor apa terledor ni ya selajak ni tafri tafri yusarr bi Baik. Hanya senyata ledor itu Dikalah jaga Ada orang Indonesia tak? Tidak ada Allahu Akbar Baik Maka apabila luput Lupa salah seorang kamu akan semayang Atau meninggalkan semayang Kerana tertidur Maka hendaklah dah dilakukan semayang itu Apabila diingatnya Wallahualam tak syarah dah Takut tersadar dan akhir sekali tuan-tuan, demikianlah para pendengar sekalian. Hadis-hadis tersebut menunjukkan dengan mafhumnya akan kewajipan mengkodak bagi orang-orang yang meninggalkan semayang dengan terlupa atau tertidur. Dan dengan mafhumnya, dengan mafhum wafafah, yakni atas fahwal kitab, menunjukkan kewajipan mengkodak semayang atas orang-orang yang meninggalkannya dengan senang sengaja. Jadi menurut ulama' usul, hadis termasuk dalam ta'idah babu tanbih bil adana' al-a'laq. Artinya bahkan memberikan perhatian dengan yang ringan atas yang lebih berat Jadi kesimpulannya tuan-tuan yang alim telah fahamlah kepada kita Bila mana kita meninggalkan semayang kodok Pertama sekali meninggalkan semayang fardu Pertama sekali hukumnya wajib dikodokkan satu Yang kedua bilamana <coughs> Kita meninggalkan pula semayang kodok. Maka tiba-tiba di hadapan kita dihujurkan kepada kita dengan beberapa semayang sunat. Adakah bila kita melakukan semayang sunat tidak sah jika telah tidak menjemputkan kodok? Jawabnya masih lagi sah. Melihat kepada beberapa masalah. Kalau masalah tadi, kalau terlumpur dengan seraja, maka diwajibkan segera, barulah semayang sunat tidak sah. Tetapi takdik kata sampai bulan Tarawih Sampai bulan Ramadan Nak semayang Tarawih Terkenal masa lalu semayang Qodok banyak tinggal Adakah tak payah semayang kodoh? Kena Adakah tak, tak boleh semayang Tarawih Kena semayang Qodok? Jawabnya tidak Bermakna tetap disunat kita semayang Tarawih Bahkan diseru kepada kita untuk menye menyegerakan Qodok dan sebagainya Wallah mu'adam <tuh> Baik ada soalan <tuh> tak tanya tanyalah tuan-tuan hamba pun tak sihat pada hari ni ha, dok kagah datang ni, dok kagah datang tuan-tuan semua datang sebab aku dah seminggu demam dah, cirit-birit dan sebagainya Allah buat asbar ha. <arithmetic> jadi cukuplah untuk hari ni mudah segala perayaan kita Allah Ta'ala memberi paham dan menzuhikan pengamanan pada kehidupan kita A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrohim Al-Rahman al-Lama al-Quran khalaqan ikan al-Lama al-Bayan. Al-Syams wal-Qamar dihusban wal-Najmu wa syajaru yasjudan. La tuharik bihi lisana kali tahjalabih. Inna alayna jama'ah wa-Quranah. Fa'idha qorna fatta bi'qur'anah. Thumma inna alayna bayanah. Bal huwa Qur'anun majid fi lawshin mahfuz. Sanukri'u kafala tansah. Sanukri'u kafala tansah. Sanukri'u kafala tansah. Ya Allah, apa-apa yang kami baca, janganlah kau lupakan Ya Allah, apa-apa yang kami dengar, janganlah kau lupakan Ya Allah, apa-apa yang kami ulang, janganlah kau lupakan اللهم صل على سيدنا محمد سر حياتي وجودي واسر بأعظمي بكل موجود صلاة و حافظنا القرآن وتفهمنا به الآيات وفقنا بها سؤال القوي والعمل والنيات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته